فور ور گیم والبے دلمامور شاید دیوس ادن کی دی د بے تیمامور بے تیمامور او یا زر ملائک ورتننه و او چې کوم ورتننه و نو تر قیامت دا پور داغي بیا نمبر ناراضی وساق الف مرفوع او چا تو اچات کړه دا شاهد دی والبارل مزجور او شاهد دی دریا وس یا ډک شیوه انعذاب ربك لواق يا کنا عذاب درسته رات دواله دې نشته دله مندافي سوق دفقون کې عذاب بسوق واپس نه کی دافي البلاي والوباي والقهت والمرض والالم درودي تاجواله را له او نبی عليه السلام له دا صفات ما له مندافي دله سوق دافي دل نشتم يوم دمور سماو مورا یاد گاورل چیلار بشغرونا اسمانو پدلو لباندی و تسیر الجبال و سیران او روان بی غرونا پر روان دلو حلاکت دی پداو رزبان دروجنو لرام اللذین آکسان هم فی خوزی لابون چدوی پا باطلو کی لوبی کونگی دی یوم یودعونا الانار جہنم کلاچی ٹیل با ورکولیشی ورد جان نمتا دعا ٹیل ورکولی او بویلیشی آزی ہن نارو اللہ دی کون تم به ا دغه زبون چې تاسو بې بان دروغ وي افاسیرون هازه آیا دا جادو تدین امان تم لا ته سرون یا تاسو نه ویني اسلام ان نو زیدی تا که صبر کوي اولاد تسویرو یا صبر نه کوي سواونه علی کوم برا بارد پتا سو بدلا به درکول شي داس چې عملم کړي ما کون تم تا ملون ان المدغنا بشکا بارز پژنہ تو نو نعمتونکې بوی پاکې نه ل عزت اوی بوی به ما تا او ربو پاس چې ورګرې دی د دی او به سادې دی ل را راد دی دا صاحب د جانم نا قلوب روي وای ربو ز کای حنی ان پدا زیال کې چې مبارک دی وې به ما کن تم تا ملون پاسو شتا سو عمل کړه وې مدګې نه دړلګون کې الا سرور مسفو ورد غط اسرگو وخاواندانی واللذین آبنوا کسان چی ایمانی را وڑی دی واتبادهم زرریتهم واتبادهم زرریتهم تابیشی ویدی ددی اولاد ددی بی ایمان پسرف دی ایمان الحق نابیم یو زیب دی سرا زرریتهم اولاد ددی ومالتناهم کم بنو کو دی لرا من عملی من شیع دا عمل ددی نسش من توسلهم نيويلي من توسلهم بذوات الفاضله منشي. من شيء نمن عملهم ويلي اغا اولاد اوغا بچي اغا, اغا بيبياني اغا طول بيو زيكو كل امرهم بما كسب رهينا هر سله باسو شكره رغانبوي يني د عمل حساب اور سره کيگي وام د نام زياد بكو دي لران وفاءك الدين مي وي ولهم مما مي مي اشتون اغا خي داسنا چديغه واري يتنازون بيان جنگی با پدی کی کاسن کاسی یو بل سره بے جنگی کاسی او دا و تس دنیا کی لیدلی چکل خیراتی غاتو نفائی کی دا کاسی و دا مجمع یو بل سره جنگی وی هون والا علکر را کشاب و ڈکا کلاتشو والا دا کرا کشاب مجمع ناسد و خلق ناسدی دا جنگ جنگی و دا یو بل سره خوشالی وی دا شان یو بل سره با دا کاسی پا جندت کی جنگی لالا و اندیا اللہ دی زمان نصی لا غنفی آنو بای آباسی پا دیکی آباس خبری پا پکی نی ولا تاسیم آنو دا خبری دنیا کی خو پختون سڑه خیرات نیشی که ولی دوڑی چال خصوصی نیشی که ولی که کئی نو آر یو تی خبکی گی یرا ما تیونوی و بلوی ما تیونوی و بلوی ما تیونوی او دا خبگان خبری د یو بلنا ورطوی علا که یو امومی خیراتی یو خصوصی دوڑی وی میلمانو لی د انه دې لایم وروډه یو کړه تا ولې خپاګي پړې کې یو عام وروډوینو پای کې ټولو ته وینا پکاري نو دنیا کې دا خپ قانون یالته بنې وي ويتوفو علیهم غلمانونه دنیا کې به ځان سره چونه ساتو یالته مور سره چونی کان نحم گویا کې دې مل غلری وسدب شويم و بالا بعض هم الا بعضین او هغه موږ به شي باز دې د دې په بازوبانه یتاسا لون دیو ول نه باط پوسنه کوي قال وای باینا ګونا قبلو یګنن موږ هغه په خپل دنیا کې پیاله نه په بل حال کې مشفقین یي دنکی دې ورځينا مې وی چې را ورځ را روان ده فمن الله و الینا احسانو کلا په موږ باندې او کان ازاب سمو ما ویسا دل موږ إنا كنا قبلو ندوهو يكينا پخوا شرا مدد قوبو مدد من قبلو ندوه يقين من غاب خوا شرمد کو بملا لرا چابوی سغیر امدد چی منبوئی الله لرا امدد چی چابوی پیر بابا لرا امدد چی منبوئی الله لرا امدد چی چاب یو درگاه د چغوال او چابل تا من بداوی الله شر امدد الله شر امدد انه هو والبر الرحيم واوا دیسان کا چولی وا واوا دیسان خاوندو انسان خوندو مهربان سمره خوګه مسلې زمونږه دا چولیو انه هو البر الرحيم وا وا د انسان خوندو مهربان سمره خوګه د خوان مسلا چې زمونږه به ګوزکړي وا چالش رمضان د فذكر خلقو درگاه خپلګړو درگاه کې وبراتو د الله درته هیرشويو د الله کتاب د هیرشويو فذكر بنور کاه باندې مانتا به نه مد ربیکا نیتو برنامه دراستا بیکاینین تر ویدی والا مجنونونو لیوانه ام یقولون شاعر ای اوایدی چته پیغمبر شاعر دی ندر بسو به ریبل منون انتظار کو د تا د حدیثو د زمانه چته باندې و مارک راضی امام شاہ رحمت الله علیه فرمای تمنا الرجال و ان اموت و اینا موت تلک سبیل الاستاف لزو فیها باو ده خلقو دا ارزو د چه ده با ملشی خوکا چه ریزم ملشم، نده لار بانده زی اواز نزم، قل تا رب بسوور تا امتیزار کوئی، زد تا سر انتظار کوئن کونه ما، آیا اوکم که ده ده اقلوناده ده پا خبرو، هم هم قوم انتواغونه، یادی ده قیقم سر کشا، آیا وای ده تا قولا، چه ده پیغمبر ده زانه وینا جوله کرده ده؟ بل لا یؤمنون داست نه دا بلکی دا بېمان دي په یادوبه حدیثه مثلی را دیو یو خبره په شان دی قران کچری د رشتې نیوي ام خلق قوم غیر شیئنا آیا پیدا شي ودی من غیر شیئن بغیر د خالقنا یا بغیر د حسابنا ام هم خلقون یا دی پیدا غونګی دی ایا پیراکلی دوی اسمان نوزمه که بلکی دوی بیعقی ندی یا شتیدی صرا خزانی درستا ام همول مسیدی رونه ایا دوی انتظار کون که دی ایا شتیدی لر رسول اللہ من پاوڑه یستمیعونه پیچی وقتی پایی که فلیا دو رادیونی مستمیعونه اولیدون که بی سلطانی مبین پدلیل اختارا باندی یا شتیدی اللہ لرالونه او تاسو رازامن ایا غواړی ته د دینه اجران څه وزو په هم می مغرمین مستقلونه د دې د بوځ د غینې دي تا په دې بوجم نه لې غرزولې چې ماله ته تنخاره کوي وړاراله را کوي او تر وای چې دغه تاسو خوې قران واورا ام هندهم الغیب او یشتې دې سره علم د غیب نو دوی لیکل غي ام یریدونای کې دا ایراد کوي ستاد مرګ دې چالو ناګه سان چې ګفرې ګړې دوی دا تدبیر شي به ایشته دې لره اله بيدالانه سبحان الله پاکي دا الله لره اما ایشری ګونداسنا چې دې ستدار جوړي دا عام لفظي بين ذل ذل ذکر کې دې صورت کې د دې د پاره چې عقل لري شي وای راو کې سبمې نسماي کوي نیو ټوټه د اسمان راګرځې دونکې وای دې صحاب مرګوم دا ور دا جوخته شي ټوټه ورته نه وای بازار هم پری دې لره تر دې چې ملاقات دورا زید د بیاغی سره فيه یسقون ج بای کی با بهوش کړی شي باورز باندې چې پیداورن کی د دینه چل دی سی ولا هم یونسرونا نبات اسریم دا دوشي اس بعد دا زابه قبر وان للذین عیشکا غسانلا چې ظلمی کړو یا زاب دې دون ذالکا مخدل العذاب نا لیکن زیاد دیننه پویګین صبر کا حکم دراته یقینن ته بیا یونین اعظم په پاسات کې باکی بیان که سردستای نیدر افل، هینا تقوم کلا چه پاسید پارد بیانه، یا پاسید مجلس نام، دا اللہ حمدو سناو آیا، بیان دا چه ادری کنو دا اللہ حمدو سناو آیا، اللہم آئین یا لازکرکا و شکرکا، و حسن عبادتکا، چه کل بیان ختمی سیخ بارو آیا، ومن اللیلی فسد بیو، پشپکی دا اللہ باکی بیانو آیا، و ایدبار النجوم، او پو وقت پناوک کے دو دو مالدارو که نجوم مالدار یا سورو که سورت که ترقیوه دو مخی سورت دونونا او اس بعد دو قیامتو سورت نجم ترتیب که دری پانسوستم ده او نزول که درشتم نمبر دے رسول د سوره د اخلاص نه نا نازل شوې دي برابر د دې سور د مخ کی سره ارګلاجه مخ کی سور کې استهزاء ذکر شو اپ نبی له سلام پوري نو دې سور د دې اسباد د رسالت کوي دیو جنا ور پسې هراول یامه کی سورته ختم کو په لافس د نجوم باندې نو دا سورته شروع کای په لافس د نجوم باندې دیو جنا ور پسې هراول حاصله سورته په دې سورته کې اس د رسالت کوي او اعددوا قسمه مشرکین رد کئ یو قسم مشرکین اغه چې پاسمان کی الہ هني ویلیو دویم قسم مشرکین اغه چې پسمګه کی الہ هني ویلیو دا رد کئ وان نجمی اذا وا شاهد سورہ یا قران اذا وا کلاچرا ما زلا سایبو کوم ما غوا ما پرېږدي ځمې نشته ما زلا سایبو خطا د خپل مطلب نه ملګری ستاسو ما غوا او نو مستربې زلا او غوا زل هغه دې چې هغه د خپل مقصد نه خطا شوی وي او غاوی هغه دې چاغه مقصد تروانی او پریشان رواني نبی عليه السلام نه خط عشه د خپل مقصد نه او نه پریشان روان دي و ما ينتقوان الهوا دي خبرینه کوي د خپل خواہش نه رضي په بریلانو مشرکانو باندې وګو جو پکړه محمد جوړایږي کون محمد چې ویني سینو سوب سی د اخلاص هي ور دې امان د کوانل هوا دا زانه خبره نشي کوله ان هو الا وحييها ندره مگر وحيتا جيشويدت الله محوشد ذل قوا خدانه کي دتا سخت طاقت والا زومرتن خوند حسنا جبريل امين قاستوان برابرشدتا نبي علي السلام ته جبريل امين برابر شو وهو بالافق د په کنارو کی چدو کیو ثم دنافت ادلا عبارت کې قلب دی عبارت داسې دی ثم تدلا فدنا بیا را کو شو نونیز دی شو نبی علی السلام ته را کو شو نبی علی السلام ته نیز شو عبارت اصل کې دغه دی دنا بیا نیز شو فتدلا نور را کو شو وکانا کاو نوشو پاندازان په مقدار د دولیندو قاوسین د دولیندو د وترونو اواز نا یاد دینم نیز دی د دې مطلب دار دی چارا بوبا په لینته باندې ناب کو مونږه ک نه ناب کو نو په پیتہ باندې ناب کو اوی په لیندو باندې ناب کو چې دا دومره لیندی شه دومره یا د دې مطلب داره قوسيني او ادنا دو سرونه وليندو ا د دې نه يا و ترونه مراد دي يا سرونه عربي بچي کله روغه کوله اروغه د ايوبه دا ویل ک راځي چې روغه وک نو د ليندو د ا دوه ترونه د دوی دا او دا دا به داسې برابر کړلي داسې نبی اسلام د جبريل امين نږدې شو د ليندو د سرونه غوندان یا غربونه د ليندي لینده خو چې دی دنده دغه شي چې ولی وي مقابله دغه شو یو لنده خو شي دا سي رابل پګې لګي دلې وی واغشه پراکاګي دا سي نو دا رابلونه چې کومو نبي لنډي رابلو د دې دابه دا یو بل سره یو ځای کو یا دغه مرادي وی رازي په دې باندې روغه کو نبی السلام ته جبريل امين دا سينیز دې شو فکانا قبا قوسیني نو شو په مقدار د دوه لندو یا دو وطرون و دو هترون و دو هترون دو هترون و دو هترون و دو هترون و دو دو لندو یا دو هترون دو هترون و دو هترون و دو هترون دو هترون و دو هترون و دو او هترین و دو هترون و دو نر و دو هترون و دو هترون و دو هترون و دو هترون و ما وا اا چوهه کړي واله جبريل تا ما کا د بلبو اادو نو درو جن کړي زړونه زړون د نبي علي سلام ما را چلي دليو یعنی جبريل امين لی دلیو ازړې دروغ نه ویلي افات مارو نو عائشه کوي تاسو پد باندې علامه یرا تاسو چلي دلي کړي دي ولا قد راو نزله نوخرا پد اسرائیل دلیو دو یوز البلا جبرئیل امینی بلزم لی دلیو انداس سترۃ المنتھا او قواد سترۃ کی چراغی نټول چار چا پیرا پتنګان د تاویدل سرو زرو پتنګانو انده جنتل ماوا اریس را جنتی ماوا دی کلا شپټی کلا سترہ بیره ما یخشا سمرال وی پټوالیو ما زغل بسرو ندی گگی شوسترگی د نبی سلام وما ترى اني 3300 دې لقد را من ايات ربك الكبرى وتاي اسرائيل دي دي لایلو درغبل نلويلو هي اسره د شرک اي فر ايتمو لات ولوزا تاسو لات او منادريم مرتبه کی الوز اسال مومنات صالحه منادريم الخرى بل عليكم ذكر ولو انثى حیات تاسو لرا ناری ندیو اللہ لرا جینا کئی اوز دا دوی مردی پا مشرکی نو باندیو کم تلکا ازان قسمتون دوی دا دا پدر وقتی ویش دید زلم انہی آنو دا مگر نمو ندی چی خیدی لرا تاسو اس تاسو مشرانو چی دا دا سرخو گیو دا بادو زیموار دی ندی رالی گلی اللہ پدی بانیز دلیل تابی داری نکئی مگر دو گمانا و ماتا والانکوسا چی قواری زنونا ایشتین سان لرا ته مننه چې دی غوالي با سلاله اخرت او دنیا هیڅ یار دی وکم مله کیندې ته ملایکو نه لا توغنی بيدنشي ورګولې شپارز دی شي مگر وسودا غنا چی جا زه د توکي الله هغه چاته جووالي ورزای شي کسان شګه که سان چی مان لري اخرت باندې خامخا نومونک دی ملایکو ته نومونه د جینکو دا دوت چا ویلې را جینې کوي نشته دی لره پړی تابی داری نه کای مگر د ګمان وای نذنا یکنن ګمان پیدنشی بچکولې یا پیدنشی ور ګولې مینل حق مقابل لاد کیشه فارز مخوالو دا جنا چواله دو ان ذکرنا زموږه کتابنان ولم یرید الا الحیاۃ الدنیا اراده مگر د ژوند دنیا اله مونږ صرف د دې د پاره چې دنیا را تحصیل شي صبرګمای شي نو چارتادو د رانه به وسخه چیلر اوواسی اوصاره به تا کی مقروض یو چند را کې مدرسې لا او جهاد له چندر را کې جهادونه لا هله جهاد به وی ها چندی وی را کې جهاد په سوالونو نه کیږي مجاهدین دلګي ملکې دل خو سوال نه وکړي وې چندر را کې نو ګرځې باندې پسې او اله می د دقه د پاره کړلې مدرسې دقه د پاره جوړه کړيده یو خدای الله درزاده پاره چې جوړ شي ناغي سره خلق په خپل امداد کوي او الله در خلق وګونو کې اچي او بزودی ولا مدرسه کې غورځي وایلی بغداد کې اوباچا مدرسه جوړکړه او ډیر خرچه به وکړه مستانسریه پاره چې خرچه کله وکړه ډیره زیاته ناغه به خرچه نورم کولې طالبان پکې ډیرو چا راشه دا مد خو ډره خرچکوم د طالبانو حالت معلوم کا جا بدللی کړي اووا جاموو کې را و طالبانو نه تپوس کې یو طالب کمره کلی د تپوس وکو لم ص د پاره کېغ ورتهوي ظلم دی د پاارکوه چې زما پلار امام دی۔ او هغه بُډا وینې مامتی به را بل تا پاتیشین بچا ډیر زیات خپه شو چی دا چلو شو دی خدای الله را ځان بل طالب لا ورغه داغ نه د پوسوکو په یلم د سده پارکه ناغوی زمنګا علاقه د علماو دا اول ته د علماو ډیر زیات قدر دی مېلم د دی وینه کوم چې خلک می قدر کوي بچا ډیر خپه شو چی دا الله راضا پکې نشتم بلوار اغید آغین تپوسو که تایلم صدفاره که وی زمان پلار خطیب ده بیانو نزی پزیه کوي بودا ده وسه کومه چې چه خطابت را دفاتی شی باچه اراده او کلا تولو تالیبانو بانیو گرزیده او روان شو اراده بدل کلا چه مدرسه سیزم رانو می زم وزیران را لیگم یو کمره بانی تیر شو کمره کیو عجز تالیب ناستی داغین تپوسو کو ویت صد پاره علم کې لار دي عالم دي هغه وینا ویلاکه کوم علماء شته وینه لارې ختیل دي نه صد پاره علم کې علم دې لپاره کوما چې قرآن او سنت په جنم د دې لپاره کوما چې خپل عقیده په سمه کوم خپل عمل په سم کوم زمانه په الله شي اوز د خلکوته د اللہ د ضا د پاار دی نوښم با چا را روان شو او راې بدل لکړه چې دی یو تعلیب دجهه میټوله مدسه پکله بس نوم زه چې د الله د رضاه د پااره په یو تعلیب پیداشه د ځبال لای کار واخلی اوزما مدسه خو د څ د پاره جوړی شوه صرف دی د پارا چی دنیا پ را غونډ کوم ظالې کا مبللههمې دا انتحاد د دوی د علم این رب بکایق این نوستا صرف دید پارا دی مدرسز کړې کری دا علم دی دید پارا کری دی نفاق سند دی دید پارا غسته وفاق دی که نفاق دی چه سبالاو پی ٹیٹیشم او سبالاو پی بلشم دید پارا که نداغی د پارا نزالی که مبلغو همین علیلمی این رب بکایق این نوستا پویر پاچا باندی چه واری دو دلاری د لاله په باچا باندې چلارې موندا خاصه لاله دې اچي بره دې وکاتا واپار اچي بدلو ورکيا غسان الله سا او چې باندې کلې بیمه مېلوم په سوده اچي عملي کړئ وي الّذین بدلو ورکيا غسان الله سنوشي توحیدی کړئ وي بل حسنا په جنن سرا الّذین غسان ني دنیبونا کبايرل اسمي چې ځان ساتي د لوی ګنااونو نا وال پوا عايشه ود إِلَّا اللَّمَمَا مَغْرَا سُوچي وَسْوَسِي مگر وسوسې حديث کې راځي چې وسوسې راځي انسانطا او دې تزان بچينه د عیني ایمان د مشکات کې راځي یقینا راستا پراخه بسنيواله دې وسوسه ما اب داغه د زړه وسوسې سوبوري شي په خلنې خو زولې هو عالمو د الله په پتاسو ا ځان شاکم کلاشي پیداې کړې د زمږ کېنا او کلاشي تاسو ع جننتون واړوي په ګيړو د میاں د کې فلا تزغوا عن ما ځان پاک پاک مکوئ دال لا په ری په چا باندې ځان ساتي د شرک نه ای لی دله تاسو نه توالا واق دا وریک یا بیان یو کو قلیل ان له گو واق دا استړیشه د سرا علم الغیبین علم د غیب لري په وایرا نو دوی هیڅ پلانجام لره ام لم یناب به مافي سو فی موسی ایا اندریه په یوشمه پاسوږي سېفو د موسی علی السلام کیو ابراهیمه وا وفای چکرا والګړې و حکمونو د الله الله تجر واجر دومیز را وکړه دا چې نه بارې یو بارون کې بار دبل چا د ګنا والیسل انسان اله ماسه نشته انسان لره مګر از چې کوشش یې ګړې وې سماتله و متزله وې چې د عمل هغه پیدا نه ورګې او که چا به خیرات او کې نو اخرات ثواب نه رسېمونی پسی امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ وای چې خیرات رسې مالی خیرات او بدني نه رسې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وای چې د سانه مراد اهم شی دی او اهم شی هغه ایمان دی article دا ایمان ته ملایشه په دی باندې بدني او مالی دواړه سوابو نموڑی تا که بایخی نورسی ورده نمانه دا واللیسل الانسانی دا چنش ده انسان لرا اللا ماسا مگر بدل دخبال ایمان وان نسایهو یقینان ایمان د صوفا یوران زر رشیو بلی دیشی سم یجزاو الجزا الافا بیا با بدل ورکلیشی بدل پوران وان نا الارب بکل منده تا تا انتهاد علم دا یقینان دا اللا خنده مخلوقو واب کا جړی دا لامل کول غیا واه یا ژوند کول غهی اما ته ټکه وای اما ما نه پکی آیا قران معنا وانا خلق الزوجین ادا الله په اکڑی جوړی ناری نو زنا نه نو ثوی نه اذا تمن کل چوغور زول شی رحم کی وانا لئن نشه الاخرى یقینا الله وانا لئن نشه الاخرى یقینا دی الله باندې پورته کولی بیا وانا اغنا واغنا دغلا لمن دریراولی په غریراولی وان هو رب شেরা دالارد شيراز ستوري ره ردیب مشرکین بیل قواکب بانیو کو چتاز دکم کو یا ته محتاج دي دی الله اعلی کڑی دیلون بنیادیاں او سمودیاں په ما بقا نوبادینو سلام په کوه یکنانو دوی 150 لم او سرکشان والمتفقتا هو اوغاړو لشی وی کلی تباہ شی وی مغا شاپ ټیکلن دی لرا مغا شای جيب پټول کم یو د نهمادر خپل شک کوي دا يرون کړي دی يرون کولمبانو نا ازیفتل ازیفا نذیش قیامت نشته دی لرا بيد الله را کاشفه प्राण سنګین او من هاذ الحديثه یا پدی قران یا پدی خبره حیران بیا کوي وتزغونا خانه نه ځلای وانتم سامیدون تاسو غاپیل یی یا بس غنون کی یی سجدہ کوئی خاص اللہ دای دا، بادت کوئی دا اللہ سورت نجم کی دو شرک رد کرلو دو مشرکین یو آغا چاسمان چا کی آلی حنی ولیو دویم چزمگا کی آلی حنی ولیو لات منات والا او دو شیرات دوری والا اغابیدین اغا ٹولی آغا رد کرل سورت قمر ترتیب کی سلور پانسو ستم ا نزول کې و د ارشم می رسوله سورۃ الطلاق نا تر بعد د دې سورۃ دمخ کی سرا ارکلہ چمک کی سورۃ کی وی اذفتل ندی صورت کیوئی اقتربت سات و انشق القمر قیامت نزدی دے یامخ کی صورت کی اس بات در حسالت ہو دی صورت کی حالت دعا اچازی کر گئی چہ در حسالت انکار گئی دعوه ده صورت تفصیل ده صورت نجم او د ده شرک عربا ذکر کئی پا دی صورت کی نبی علیه السلام نموجزه او خوخت شوا او نبی علیه السلام سپوگمی تا گوتونی ولا او اغد وضایشوا دا موجزه الله ور کریوا ایک دراوادی سات وان شقل قمر نزدې شي قیامت دا او چوداس پغمای ویني را دلیل مګړی وی وای کوو وای مستمر دا جادو دی همیشه دروغ وی وتبو احواهم تاویداری کړي دا د خپل کو عايش وکل امر مستقر یو کارو دریدون کې په خپل مان زل راغلې دی دا خبرونه اغا نه چه پدی که رتنه دا حکمتون بالغان، حکمت ده رسیدون که رزلونو تا ده حکمت خبری دی، یعنی پویا دا عمل لیو بیان ده، و ما تغنیم نوزرنو پیداورنک را و تولان اوم وارد دینا، یو مایت ودائی، یاد که غورزو، چراو با بلی بلون که لاشین نو کر آشی ساگتان، خوشحان اپسوار هم زلیل بای سرگیده بایی، راوزی بعد قبرونونا، کان نوم جرادم منتشر، گویا که دا ملخان دی خواروارا، محتوی اینا مندیوهون کی بایی، بلون کی دا یقول الكافرون، وای کافران هازا یومون اصیر داور از دا ساختم، کازابت قبل هم قوم نوحینا، تفصیل اقوام محلکو ذکر کئی، چی کم قومون الله علاق کری دی داگی تفصیل دا دی نه نشورو کئی درو جن کری د دا دین آقام دنو علیہ السلام پیغمبرانا درو جن اگر زمنگا بندا وقال ویدوی مجنون وزدو جر لیوانیر رتلی شویدیم ارز دی خلک رتی خود دادو سکار نشتا اډو پایای کار نشتا ننبا موی درتا ارز دی خلک رتی اپادی رادی ورتوی دادو سکار نشتا فدها رب به راوی پر یادیو کراف بلتا چیز کمزور ما امدادو کی ما سخا فرامنستی دروازی داسمان دا پو بومن من حمیرو توی دون کو باندی وفجرنال ارداو می بیویل ازمکا ازمکا کی عیونن پو چینو باندی فالتا قل او نود ریدیو بوالا عمرین قد, قد قدر ویوان دازه باندی پو حکم دالا قد قدر چاندازه شویو وهم اللہو سوارمی کل دلارا سورمی کدلارا علا ذات الوائن پا خاون دا میخونو و دوسرا ذات الوائن پا خاون تختو و دوسرا دا میخونو زی پا حکم زمنگا بیا یونی نا زمن پا حفاظت کی جزال لمن کانا گفر بدلا ور کرشوا بدلا اگر چا دا کار انکار دی شویو انکار دا چا نا شویو دنوح علیہ السلام نے انکار کرو وغلاللہ بدلا ور کرام ولقد ترکنا بدای سرابریم خودا دا واقعا ب خ ف में م ک ک ب کوون کन ک پک پکانہ سررن شا زمو یرول و ی سرنل کونا پ سرسان ک قآ د پاه دپه ف में م ک سو پ کوون پ سन ک۔ دا دیر کمی بغیر دا جماعت اشاد توحید و سنن دا افرادونا که زبط آدن فکیف کانازابی و نوزر درو جنکڑی و آدیان و پیغمبران سرنگیشو آزازم و یرول این نار صلی اللہ علیہم ریحا دیشکار علیگلی و باد سرسران تیز فی یومی کی چه بند بدشوی وان پدیبانی دا بندواله پا دی بانه میشه بد و بدواله و بندواله تانز اون ناسا استلی خلقه کهان نام گویا کی دهی آجاز و نخلینه منداند که جوردی منقهیر زاره و کیف کانه عذابی و نوزوره نصرنگیشه اوله ولقضیه سرنل قرآنه او دای سره سانکرمه ده قرآن دپار دپنه نو سرهنګ شو په حل می مدکره نو هیڅ تاسو په انالیز بیا الله وی قران می آسان کړی ریسوچ ته چې پند واخلي ها قاتاب سمودو بنظرا نن خلق را لیدل څلسمونه په کار دی او چا وداین فرادی عمللی هرو جن کړي سموډیا نو پیغمبران وی یا بند زمنګ نه یاو نه تبهو منګ تابي داری کو دا مشرکانم غیر مقلدینو ښا تقلید شخصی نمینی وقالو ها بشران من نا واحدا نتویو من نا تابیداری کو انا اذن لفی ظلالی و سورا یقینن منگا که مقا گمرای لون توب کیو پدا و وقت کی کچر منگ تابیداری ستا سوکلا آیا راگلے پدا بانی پانا پا من زمن کی بلکدانی حات دروجن دے اشرنی حات شرارتی دے سیاه لمون آزر دے جبوی بشی سبالا سودے دروجن شرارتی منگا لگون کیو خیل را فتنة تند پارد امتحان دیتا فارتاقی بوم انتظار کوا دیتا وست ابر کلکشا پا بیان باندی خبر ورکا دیل را چی بیشه کوا با قسمتون دیناو ما بیشه لشیوی دی پا میند دی که کلو شیر بیم محتضار هار یو وار دو بوتا محتضار حاضری شیوی دا حاضری ور تشیوی دا حاضر بکره شید پنا د اوسای په موم اواز وک ملګری ته دی چې کوړدار نو مې بدمعاشو وته ته ته فا کار لا شو کوټ کو نو زخمی کړو خم پکې فکان اس رنګي شازا زما وی راول منګار او لګ په دی باندې فکانو غيوا وکانونو نشو زرا زران قحشیم المحتذر پہشان وو خو سوزولې شوو حشیم المحتذر اواز خو سوزولې شي یا د شپوله غواغو چې هغه ماچی او زره زرشیم ولاقد یسرنا القرآن للذکر او دای سره کړي مې قرآن د پاره د پن آشته څوک سو پنه وستون کې حسوزله د جمله الله ویلا ډیر بدبخت او ډیر ظالمان دیغه خلکو چې قرآن په انفرادي عملوي یا دیسور لسیلمونه وي کاذاب قوملو دین بنزور د پند پاره لا ډیر آسان کړي دین او د پن او د پهم طریقا دا پونشپیر کې خزدگی اراده وک او کله وادیو وادی وک چې دا ورځ د پنشپیر دا به نه قزا کوم کزا به قوم لودین بین نظره که داوری دا نشې لی او کارونه اخو د ساره نه درسی چې کوم ورځم شوټی نو پاغ ورځ باندې زئی او ختم لبا ځان تیاروي زګه مرکز دې د ټوله دنیا کې د موحدین او مرکز الله داو ګرځاو ها په دې پاکستان کې ځه پځې دې خلک خوارو شو د قران درسونه د قران چیغي دي د توحید چیری دا هر چا د خلینا که زمیدار دي گاوام دي که زنانه یو کناری نه دي کوملیان دی او گاوام دي ټول قاعده او قوم لوتم بن نور درو جنګري قوم د لوته السلام پیغمبران منګراولګ بدی باندې ها سیبا کانی الاله لوته د کانو بارانم یو کوم مگر د لوته السلام تاوی دار فلازمیکرل <سؤال> دیلار اته سار په واخ کی دو وجه د نعمت زمنګ نا دارنګه بدلو ورکوی چا لای جي شکرېسته ولقد انزرهم بچبنا په دایسرای ورولی دیلار زمنګه حمله و تمہارو نو شک کې دی بن نظر بام بیاو ولقد راو دو په دایسراد بیمطالب کړي وا دلیوت علیہ السلام نام منو دته وتمسنا عیونو ما حواری میکلی سترګې دی نو سکه اساس وقد سب پهی سره راغې پهیبانې عذااب بکان د سهار وختې ذااب مست مقره عذا میشه په ذوکوڅک ه زمو ول وقد یا سر نلقرآانه په سره سان کې م قرآ دپاره د پاغیو نوتیڅوک ب نه سونکې راغلی پیانو تهرهونکي کا ضبو بیا یادتینا درلی زمونږ په د لالو ټولو فاق ناو مذااج د مقرو ونیولو زورا ورود قدرت باندی اکو فارو کوم آیا کافر ستاسو ایمکی والاو خیرون وردی منولائکوم ددی خلقونا قرآن دربانی سیل کئی او گورام آغا دے نوح علیہ السلام مسئلہ کئی او قوم خلاف کوي کی. الله کشتی تا او خیجو قوم تباش آغا دے او قرهود علیہ السلام دے قوم تا مسئلہ کئی او قوم خلاف کئی سوالح علیہ السلام تا او او چچا دان بیاو منلی دی دنیا که کامیاب او جنتون آخرت که کامیابی دی چچا ندی منلی نتباو برباد دنیا که او آخرت که ازابون دی اکو فارو کم آیا کافرستاسو ای مکیوالو غردی ددی خلکونا ام لکم برا دنیا تاسو لرا مافیدان فی زبر پسیبو که ایا وای دی نانو جمع منتصر منطول بدل هستون زرده چشی کس با افریٹا لی، او با گرده شاگانی، بلکه قیامت دا زید وادی دا دیده، او قیامت ادھا دیر ہے بات دی، تو امرو دیر تریخ دی، مجرمین پا فی ظلانی و سو را، پا گمرایو کی دی، یو مایو سا بھونه یاد کا ورس چرا شي پاور کی، علاو جو ام پا مخونو دا دی، زو کو ساکی ما سساکارا، سکل دا دوزا انا کل شین بیشه که منگا هرشه پیراکڑه دی لرا پاندازا وما امرونانه دیو کمزمنگا مگر یو پشاند در دسترگی ولقض حلقنا پتایسر آلاک کریمی دی اشیا کم ستاز غندیتا لی نواشتی سوک پناگی سونکی وکل شین هرشه پالوو کڑه دیگی لرا فی زبرو لگ دی پیزایی پوکی وکل سغیرین او حرا وڑا گنا اولویا گنامو سطور لگ دا متقیان فی جنات و نهار پا جنتونو او نهرونو کی دی فی مقال صدقین پا حضرت رشتی آو که ان دمالی کی مقدر پا خواد بادشاہ دا قدرت والا کی صورت قمر کی تفصیل دا نجمو او انجام دا شرک ذکر کهو او داق قومونو چا قومونو دا ان بیاون انکار کرنو انجام اسش حالت شو صورت رحمان ترتیب کی پینز دی او نزول کی اوونه ویره روستو د صورت ارادنا نازل شوه دی رابط د دې صورت د مخ کی سره هر کله چې مخ کی صورت کې عذاب د مجرمین او ذکر شو ندی صورت کې اکرام د مؤمنانو ذکر کوي دیو جنا ورپسیه راوړو یامخ کی صورت کې اولنی آیات کې د خپل قدرت کرشمہ ذکر کړه چې په او چاو دا نو دې سورات کې نورې کرشمې ذکر کړي دا دې وجنا ورپسې راوړو سور درې رکو دې او درې هيسي دې او درې مصالې وبګې اوله رکو دې په دامه صلی ذکر کې چې خالق لکل شېن هو الله دوی محصہ کی بیان د جہنم او درې محصہ کی دو جنت بیان بکی او بشارت بور کئی الرحمن محربان بادشاہ علم القرآن خودلے دے قرآن استاذ صوق دے اللہ سی خودلی دی قرآن خلقل انسان پیدا خلق کړل انسان خلقل انسان یروسو ذکر کو الله مل قران مخکی ذکر کو ولی اول قرل انسان پیدا کول په کارونو بیا اور ته سبق خودل په کارو انسان یروسو ذکر کو الله مل قران دایمخکی ذکر کو وجدان چې دین انسان د قران نخلاصې نشتا قران به هر حالت کې زده کې ندی نه خلاصې ده, ده نشي داستا آئندې رستا کېتاب دی ار رحمان میره بان باچه خودلی و قرآن پیدا کرده انسان اللهم هول بیان خودلی دتا بیان بیان مانه قرآن دانوم ده قرآن ده از شمس و والقمرو نور از بغمه بیوز بان روان دی پاندازه بان ده و نجم و او ستوری نجم ده مراد ستوریم دی و گیاگانیم دی و شجر یاجودان تا بيدار دې ده الله ګور اباره کته دوه اشاره وکړه ون نجم مستوری اسمان مخلوق دی شجر د زمکه مخلوق دی دا ټول الله تعالی دې و چا چې اسمان کې له هني ولیو اغه عجز دا الله تابیدار چا چې زمکه کې له هني وریو دا الله تابیدار واسما رفها اسمانو جګړې دې لراي شه ريتلا میزان تلا الله تغه او سر کشیمه کوی پتلله کې پهتول دنیا تول کې او ټماټره وغیره هر سر وتل فعمل د نهطله او نسته او نهتلله کتاب ان س نه طولې صرفون ب تولناسه في حاضل م ح کې پهمن هم جاونله خیره في همقرآو سنت زما ک سوټی ده پهېبانې م خلک معلومکلڅک پهې ب خیر و لاړل او چا پا سوک پا کلاوسم شکی دی اللہ تدغو فی المیزان سر کشی مکوی پا تول که واقیم و الوزن او برابر کوی تول پا انصاب بانده ولا تخصر المیزان کمی مکوی په تول که موزونات یعنی سیزونا مکموی میزان دلته کې ذکر که یعنی تلا مکموی نو تلا خو سوک نکموی اگر کم شنش تلی نو کې کموالی و زیاده مُراد دې میزان نموزوناتم ولارضا وذالل نام زمکا غړولیدا د فرد مخلوق پدې کې میوې دي وان مخلوق ګجری دي ذاتل اجمام خاون نغونچو ولحب وذل اس و, خاوند و, و او دانی خاون د بوس و ریحان او د ګلونو فبي ای اعلی ربک ماذو کذبان نوبګم یو در خپل ضال دروغ وایین پیراکړي انسان من سل سالینده اوچي خارينه کال په خاري بشاندي ډګري او پیراکړي پیرې مې مارجي منار دا غټ وو دورنا دا اوور د لګينا یا غټ اورنا نو کوم یو نه ماتره فلتا د્વાل دروغ وایي نبي عليه السلام وی مال پیريانو ځواب راکړیو چې ما ویه وي دا لا تا پيوه نعمت مونږ دروغ نه وایو ani taqzeeb رادو مشرقونو مغربونو نه مشرقین او مغریبین مشرق د جمی جدا له د وړی جدا ده. مغرب د جمی جدا له د وړی جدا نو دی نو کومونه م در خپلتا د واړه د روغ وای مرال جل بهره روان کړي دي د دریابونه یل د قیان مخه مخی او بل سرا په من دی د واړو کی پردہ لا یاب کیو نو دیو بلتا نو کومونه م در خپل باندې د واړه د روغ یخ رجو من همال لولو والمرجان او باسی تا دیدوارونا غٹی ملغلری وڈی ملغلری لولو غٹی دیو مرجان وڈی ملغلری نکم یو نیمت در اقبلتا دوالت دروگوائی ولہو الجوار المنشاعتو دیل لالرات لنکی دی لیلوی کشتای دی پا دریاب کی پشاند گرونو نکم یو نیمت در اقبلتا دوالت دروگوائی کلو من آل افانا حرا سوګو چی پدی باندې ختمې دوا لوي هميشه وي ذات درستا چی خوند لويه د عزت ته نو کوم یو نعمت را خپلتا دوا لدرغه وای يسالو هو غالی دالانا من هغه سوچی بروخ کتدوی کله یو من هر اور زو وی شان د په جدا حالت کیوی نو کوم یو نعمت را خپلتا دوا لدرغه وای سنفرغ لكم زر جي حساب بو کم تاسو را سنفرغ من سنحاسبو زرده چه ایسا بوکم تاو سره ایوها سقلان اے درنو ڈالو دواړو دوالو درنو ڈالو پیریان و بندیان یادئی نو کمیو نعمت در او پلتا دوالو در او سقلان ور تزکوئی چه دنیا ته پاک را غلوی او زان په پا بدو باندې باندی درونکو یا معاشر الجنگنی ولین سی اے دلیر پیریان و بندیانو انستطاعتم که چرستاس و طاقتوئی چه او ز او د زمکینا فنوزونوزي په خپل طاقت لا تنوزونا الا بي سلطان نشي ودلې مگر په زور د او د زور تاسو شته نه نو کوم یو نعمت در خپلتا د واړه د روغو اي يرسل عليكم تاسو باندې شغلی دور نه ونحاسن او لګي فلا تنتصرن بیا تاسو يم دات نشي کوله بیا امداد نشي کولی. زمان استاز فرمایل اللہ محمد طویف طاہیدی ویمان سیرائی کی او دمو اولی وانی دمو آغا راگلی وی او بل تا وی دولکی را تا غا گوا نو بل ور تا دولکی شروکڑی وی دولکی ور تا گئی دی تا پی کئی ایک دم دا دیلی وی نی بدل شو ناتو نی شروکلل چی ناتو نی شروکلل ناتو نویی ما غار شان دول کې غې ابلو د چپړاو کو شروع یې پیوګلان وې د خر بچي ز لاړ مس مانونو ته خدمت اوسم دول کې شروع یې پیوګلان انو انسان دا کم زه ته ورسېدم او دل له اوسم وده پروځې اوسم د الله توحید نه مڼي فلاتن ت سیرانین دا بنې کولی نو کم یو نه مترق بل باندې تاسو دوار دروغ وای کل چې چي اس مانو شی با د پښان سرګول نو کميو نه مذرغ بلتا د واړه دروغ وای په دا ورسته پوس بونیشې د ګنا عادت د بنداود پیری نه نو کميو دره کميو بلتا د واړه دروغ وای دا دواړه یې پیریانو بندیان د واړو توین یورپل مجرمون به یندل مجرمانه پنه خو د دې باندې نیولې بشې د سرګونډي نو قدمونو نا نو کميو نه نه مت د واړه دروغ وای دا جن ماره شي درووی پریبانی مجریمان یتوفونا بنا غر جی باپ من ددی کی اب من د ګرمو سختو بو کی نو کميون نعمت درخبلت دواله دروګ وای ولی من خافو مقام ربی آ چاله را جریږي د مقام کې دو درخبلنا جنتا ن دو باغون دی نو کميون نعمت درخبلت دواله دروګ وای زوات افنان خاوندانی د سانګونی نو کميون نعمت درخبلت دواله دروګ وای فی ایمان نانی پدی دوالو کی چینیوی تجریان دوانی نکم یو نعمت درق بلتا دوالا دروگوائی. فی ایمان من کل فاکیاتین پدی دوالو کی دار قسم می اوندی زوجان جوڑای جوڑای نکم یو نعمت درق بلتا دوالا دروگوائی. مدتکی اینا ڈڈا لگون کی. علاف و روشن پود پالنگونو باندی تختونو باندی ها چه استر داغی با منی سبراکو. دا غاطوري خمو نووي وا جنل جنتين دان او تولي باميوي دواله طرفنا جنتين دواله طرفونو نا دانچي نيز دي نيز ديوي نو كميو نعمت در خپل تا دواله درو غاي قاسراتو درفي په دي جنت کې بندون کې د نظر بوي فخاوندانو يل دو بونو والا لم يتمسونا انسونا لاس بني ورو له دلره قبله امخیه ده جن اتیان ناو نپیری نو کمیونه امد درق بلتا دواله دروگوائی کان نهن الیاقوت والمرجان گویاه کدا سری دیو سپینی نی یاقوتا غصری ملغلری مرجان سپینی دا په دنیا کی سری خذی خوخی و دا چاہ سپینی خذی خوخی نوالتا ودا سیوی حالکا سری خوخی سپینی نو چا دا چاپ اکم خوخی اللہ بے واللوار کئی په عله رَبِّكُمَا ما د کاذبانه نو کمیونې مدرک بلته دوه دروغایي هل یظال سانلهسانه نه دا بدله د توی د مګ دیدارته الله نو کمیونې مدغ بلته دوله دروغایي ومندونې هما جندانانه اوخوا د نور دي کمیونې مدرک بلته دوه دروایي مها مطان تکتوه یا ګوره دا کم دیږي چې باغ ګورشي نه تورشي تورخ غاری سړی دا نو کم یو نه ماترا خپل دا داړه درو غای په ایمه نانی ندوا خاتان په دې دوالو کې عچینی دي په واره وون کې اپواره بتا دی نه یوهوزی چې کله دی بازارونو ته شي او داسی په واره په گلی دی نه رې بولی داسی او خوره یې داسی اهوس تاغو بو واپس را ګورځي گی داسی په واره عله عیرکومات او قذبانه کمیو نې مد در بلته دوه در وغيفی ما پاقییاتون پهې دوړ کې میوي دي او که جووریواناره کمیو ن م درغ بلته دواله درروغيفیهن نه خیرراتون حسانانه په کې بهطری خښیستهښسته بعد بیان دالو پپان خیریت نه منی د خیریت س کې دی نه خملاد دي نو کمیو نې م درغ بلته دوړه در وغي حوری دی، بندی شیوی بایی فیل خیام پا خیمو کی ده خاوندان و ده پارا. فبی ای آلائی ربی کما دو که زیبانه نو کمیونه مدره بلتا دواره دروگواییی. لم یتمیسون نه انسونه نه لاز نده وروده دیلره انسانه قبله امخیده جنتیان نه نپیریی. دای دوباره زکر ویلی چه خزکی لوی, لوی قبحا و لوی عیب و نقصان داره چه پرده سڑه و للاس ورولی. فبی ای آلائی ننې په زیارتونو ګرځې زی. ا موږ جوړ ولا ټیلې یو خوا ورکېو بل بل خوای دا سرباله ګټه پړه کمو نه مدره بلتا د وړ درو غوي متقین نه ډډه لګون کی الاره را پربین په غالی چوبانه خذرین جیشنی دی قرین او بالفتونه. حساب خسته خسته نو کمونه مدره بلتا د وړ درو غوي تبارک اس مربیکا خیره چوون کی خیر, خیر والے دینون درسته قاوند لوې او د سورة دري حصي و دري ركو فاول ركو كي بيان دي كو جي خالق لكل شين هو الله دو ما ركو دو ما حصي كي جهنم حالت ذكر كو و دري ما كي بشارت و سورة واقع ترتيب كي شفاق دا او نزول كي شفاق سلوخت روسو د صورت تههانا نازل شوه دي راबत د دې صورت د مخ کی هر آرکلا چې مخ کی صورت کې تهویب او بشارت ذکر شو ن دې سورته جي داغي وخر ذکر کوي چې کله بي دا ازا وقاتل واقعا ليس له وقات ه كاذبا يامه جي سورته جي بشارت ذکر ک ن دې سورته کې دا بشارت والے خلک ذکر کړي چې بشارت به چا لور <تصفح> او حاصل له سورته دا سورته تیمات سورته الرحمن او واخ د تغویب او بشارت خي چې دا بکلې نه اذا وقعت الواقعہ د دې دی جنان چه دا کل ذکر کی نو دا حصہ بختم کی دارو رو به بختم کی بیاوز صورت حدید نا دا تحریم پوریلہ صورت دونی ری پائی که با بیان د جہاد و انفاق ذکر کی ازا وقاتل واقعا کلاچی راشی قیامت کلاچی واقعی شی قیامت لیسا لی وقاتی آن نهب په وخت واقی کېدو کې کاذ به درروژ جا خااف زتون خته کوونکې اوقومم لره او چېتهونکې بلقومم لره جتللاردوور جا کله چې ټټی ټ مک په ټوډی کېدو او اوسستتل چې بالو بسسا زره زره شونه په زه زره کېدو فکانت هبا مون نوشی به غباره لزولې شوي ی به تاسوو ډلی درې پاسبل می منخه وندان دخیله سوالله سلوی شان ده خعوندان ده خلاصوال و اسحاب المشعما خعوندان ده ما اصحاب المشعما صبت شان ده دا خعوندانو ده دا قسلاسوال و السابقون السابقون مقی که دن اسلام تا مقی دلون که دی جنت تا داکسان نیز دی که دن که دی پا جنتو نونی متدارو کی من الولین یو طول گه دړوم در امبانونا مراد تینا پا خوالی ومتوننا وَقَلِلُمْ مِنَ الْآخِرِينَ أَوْ سَلَقُونَ تَكِدَ رُسَنُونَ مُرَاد دَ نَبِيَ الْإِسْلَامُ عُمَتَ على سرور موضونا پاکا دونو دلشو بانده متقين لهم متقابلين دادالگون کی پدي بانده یا ولتا مخامخیدون کی یا توفوالهم کرزبا پدي بانده مخلطون همیشا زك دنیا کی بانده سوګالکان یو یا با طالبو چنی به ساتلو هغه نو سروال تکي چني وي که چرته دنیا کي خامل کړو ویلدانو مخلدون الکانه ميشا بیا کواب و باريق راوي با خوبونا و باريق په ياله او کاسي بچينه نړه کي چينه داري لاي وسداونا نو سر در دې رازي داغنا ولاين دي فونا نبهت خواكيږي کی. وفا کي دنا ميوي او و دا سناش خو خهیه او او خو خه د مرغانو دا سناش جزله غواڑی وهورنینا او هری د غاتو سرغو خاوندانی پشان د ملغله رود سبب شو جزام به ماکان یاملونا بدل به ورکریشی بدله پاس جا مالیکળે و یتا وصلونی ذکر نک به ثوات الفاضله لا اسمعونا بیان چې دا وسلنی ولې دا کو عمل ذکر کین لا اسمعونا بیان به بده کې با دا خبران دا خب گانم از سوگ و پکی گناهگاری که نا الا قیلان مگروی ویلی بشی بچو سی بچو بچو سی بچو و اصحاب الیمینی خواهندان دا خیلی سوالا سخیستشان دی دا خیلی سوالا فی سدری مخدود پا بیرو بیزگو که و تلحیم مندود پا کلو که کی چی بی پیدر پیبوی یو بلد پاسان وځلې ممدودا راموږت کې و ماي مکسوبا وبو پوارکون کې و مسکوبا پوارکون کې وفا کې ا دین گزيرا میوي لا مقتوا دین خدمتې دون کې ولا ممنوع دین منکي دون کې د دنیا مي خوشي بکل د یو زنه دراو شو کولا نا غځې ته کال انتظار کوشي په دې د بل پوچي کیږي ګل بنې شي پوچي بیا و په مي وكيږي نه نه خدمتېږي بنا صبر منکي دي نه وفروش مرفوع او خزی به وی دنګي دنګي خزه چې دنګي هانو خيستخ کاری یار پترخ کې ګرځوینه انشانا ان انشاناه عنا ان شاءا یقینا منګه پیداګری دی لره پیدا کولو سره فج الله عناب کارا ګرځویني دی لره پیغلي اوربن اطروان منداري په خاوون دانو باندې اطراب حمزولي خزه چې بخاون ها امزولي وی او د خاون سره می نه نه دا او چې کله خاون سره می نه نه نو دغه اس خزم نه ده بغیر د ښځ نه جون نه تتیې ځکه د بار باې دښې زیکر کوي د دی نه بغیر جون نه تیرېږي او امزولی بهي دانه نه چې د مور پهې ولو چې هغې ته نه بیبي ویلی نورته جنې ویللی شي یاله د پچهی پهځې وکي لاساب می نه د پاه د خاوندانو دخی لاسه سلتتون من نهلهوللی نه. یو طولگی درونبانونان و سلطم من الاخرین او طولگی درستانونان خواندان در گسل اسوالا سبتشان در گسل اسوالا فی سموم و حمیم پاگرمو او آگانو کی بوین و حمیم و گرمو بوکی و ظلیم می او سوری دلو کینان لا بار دین ولا کریم نبا یقین نبا یزد مندی یقینانو يق دوی مخیر دینا مطرفینا مستی کون وکا نودوی یو سر رونا چه مشگری بے په لال هنسی لزیما پشرک لوی بانده وکا نودوی کلا چملو شو منگا شو خاوری او دوکی ایا منگ با راپور دا کولشو یا مشران زمنگاڑون بنی ورطو ایا بیشکاڑون بنی وروسانی خامخا جامو بکلشی اما خامخیدو دورازی معلومتان بیا تاسو ایکم راحانو درو جنو خامخاخروی بادا غوانی دا زقومنا دا کوئی بادا دی نخیطی سکی با پتی د دگر موبونا فشاری بونا شربل ہیم سکی شاری بونا سکون کی بای شربل ہیمیں پشان نسکلو